Senare Premier League-podden! Kul att jag får vara den första hemliga spelaren den här säsongen. Ja, jag lyssnar ju på er årskrönika och då hörde jag hur bitter Söderberg var över tävlingsreglerna före säsongen. Nu, Jörgen, så räcker det med efternamn så du vet hela säsongen. Som ett stort fan av den här podden så fick jag be en vän översätta avsnitten för att kunna lyssna på dem. Annars så pratar jag ju flytande spanska, holländska och där gör den fel igen, nederländska ska det vara, tyska och engelska. Jag har tre barn och är född i Bedum. Eh, trots att jag ser ganska kort på tv så är jag 1,80 lång faktiskt. På min meritlista av klubbar så kan ni lägga in Real Madrid och Chelsea. Fina föreningar om ni frågar mig. Och eh, jag spelade i Chelsea mellan 2004 till 2007. Så jag var en del av Romans första värvningen. Det är vad ni får, får på 10 poäng. Varför inga åldrar? vad sa du? Mellan 2004 till 2007. Yes. Per. Per är på 10. Ja, du är inte sur för att jag Nej, ja, nu är per. jag bitter som fan. Så nu kör jag direkt. Ja, snyggt Per. Ja, mästaren går in på 10. Då kör vi vidare på det. Jag var skadad inledningsvis i Chelsea. Men under mina år skulle vi hela två titlar. Och under min karriär så har jag varit väldigt lyckosam med just titlar. Vad säger som sju stycken ligatitlar i fyra olika länder och nio kupptitlar. I England gjorde jag 67 ligamatcher och jag satte dit 15 mål i dem. I landslaget så har det också blivit en hel del mål. Något som är anmärkningsvärt är att jag klockades springa 37 Andrew. kilometer. Ja. Jag kan inte riskera. Att någon annan hugger in Han visar Och Per kollar att han skriver Då backar vi bak Något som är anmärkningsvärt är att jag klockades Att springa 37 km h timmen Under en VM-match Och i det sammanhangen så är jag den snabbaste någonsin Nu vet jag i och för sig inte hur länge man har liksom Tagit fart koll på spelaren Men det låter snabbt För sex poäng Vill du gissa, Jürgen? Ja, Jörgen då. Men då ja. Har, du, får klart. Men du får gissa på sex poäng då, alltså. Tog han tio och jag tog åtta? Ja. ja. Okej, okay, men då får jag lyssna egentligen. Men ja. är risken är att han. Ja, risken är att ja, men Jag vill lyss, lite det. också. Lyssnar <laughs> lite. Nej, han har ju sagt att jag ska gissa. Skriva! <laughs> ja, Jörgen <laughs> har ju sagt det faktiskt. Ja, tog, ja. ja. ja, det har ja då är ja, du gissar. Alltså. Ja, så du ville inte ha sexan, alltså. Nej, men det, det är en. Han ingen ingen det. Jag är helt borta. Jag är. Jag ska inte säga för mycket, vad kan jag fel? sex poäng då, då. Yeah. det är bara sportchefen kvar. Jag är född 1984 och är nu 30 år. Många år kvar alltså på min karriär och det känns fortfarande som jag står på toppen av den. Att jag är fysiskt fit visar jag gärna upp eftersom jag alltid har en extra extra smål och tight tröja på mig. En sån som Södberg aldrig skulle drömma om att ha på sig. Jag spelar i ett lag och stad där OS hölls 1972 och den som tränar oss han bror i agenten till Luis Suarez som nyligen lämnade Liverpool för Barcelona. Det var för sex poäng. Nu kör vi för fyra poäng, Joga. jag startade min karriär i Groningen år 2000 och bildade ett fruktat anfall med Kesman. Kesman. problem här då. Och efter Groningen så har det alltid varit mesta klubbar Rakt igenom Just nu sitter jag på ett kontrakt Till 2017 i min klubb Jag gissar här Bara, alltså, vet. Ah, okay. bara för att du ska berätta att du var Aha, din... Jag, din... jag behöver inte lyssna klart på fyra <laughs> Men läs klart Just nu sitter jag på kontrakt till 2017 I min klubb och det känns som jag blir kvar här jag var tongivande i VM i somras och såg till att mitt lag nådde mycket längre än många trodde. Och jag blev även uttagen i All Star Team. För två poäng. Ja, nu har nog alla listat ut vem jag är. Annars blir jag lite arg. Det är annars... Den har annars varit ganska lätt, den här första vem där tycker jag. Eh, annars så är jag ju inte en arg än utan en mycket sympatisk person och uppskattade högreiter i bargen München. Mm. <laughs> fan, vad oh, mycket här. <laughs> Vem är han på tio, eller på Per? På tio tio poäng. Poäng, Arjen Robben. Arjen Robben. tagit årtalet, Dennis. <laughs> ja, tidigare. Men jag, jag vet det nu så nu kommer jag börja. <laughs> ja. plocka fan, plockar du den på tio. Ja, Han pratade de språken Ja men hur vet du det Han, han sa ju det, då de måste han ha spelat i de länderna Och sen sa han, Chelsea Real Vem har spelat i dem och spelat ja, sen i tyska man. ligan ja, Robin. Jag kan prata engelska Jag har inte spelat nej. fotboll i England ja, Du spelar inte ens fotboll alltså. <laughs> Tråkigt ja, nej. nej det var imponent, imponent. Mestan sätter uh, takten direkt ja, det, där var det. det fick vi för att vi sa att han inte satt någonting. <laughs> ja. Men skrev du att jag fick sex poäng nu <laughs> <laughs> jag, fick, jag har förnamn och efternamn. <laughs> jag ingen mellannamn har jag inte. Men vad heter ni jag Tror